Після цього я кілька днів майже не бачив професора. Турбота, про мої харчі, яку, звичайно, радо брав на себе сам професор, перейшла до кухарки, а та сварлива, мерзенна особа давала мені замість смачної їжі найгірші, майже неїстівні шматки, та й ті неохоче. Інколи вона взагалі забувала про мене, і мені доводилось, випрохувати щось у добрих знайомих або йти на лови, щоб погамувати голод. Нарешті одного дня, коли я голодний і млявий з обвислими вухами тинявся по будинку, професор звернув на мене увагу. «Понто!» – вигукнув він, сміючись і взагалі весь сяючи. «Понто, мій добрий, чесний песику, де ти дівся?» Невже я так довго тебе не бачив? Мені здається, що всупереч моїй волі Тебе занедбували і погано годували Ходину сюди, сьогодні я знов сам тебе нагодую Я пішов за ласкавим господарем до їдальні Його зустріла пані Летиція, квітуча, мов, троянда Так само сяючи вся, як і професор вони були такі ніжні одне до одного, як ніколи досі. Вона звала його «Мій Ангеле», а він її «Моя Мишко». Вони пестились і цілувались, мов пара голубів. На них було радісно дивитися. Зі мною, мила пані Летиція, також була привітна, як ніколи, і ти можеш собі уявити, Любий Муре, що з моєю природженою галантністю я зумів показати себе чемним і вихованим. Хто б подумав, що на мене чекало. Мені самому було б тяжко, якби я почав докладно розповідати тобі про всі підступні витівки моїх ворогів. Та й тебе б це стомило б, тому я змалюю лише кілька з них. Цього вистачить, щоб показати тобі правдиву картину мого тяжкого становища. Мій господар звик, коли їв сам, давати мені мою пайку юшки, городини і м'яса в кутку біля груби. Я їв так пристойно, та ахайно, що на паркетній підлозі не лишалось жодної масної плямки. Та який же мене пойняв жах коли одного разу під час обіду тільки но я доторкнувся до миски, вона розпалася на шматки, і масний навар вилився на чистий паркет. Розлючений професор напав на мене з лайкою, а на зблідлому виду пані Летиції, хоч вона й намагалась виправдати мене, теж можна було прочитати гірку досаду. Вона сказала, що бридку пляму, мабуть, не можна буде витерти. Доведеться те місце стисати рубанком або й зовсім замінити паркетини. Професор мав велику відразу до таких робіт. Йому вже вчувалося, як столярчуки тешуть і стукають у кімнаті, тому ці співчутливі виправдання дружини – тільки допомогли йому до кінця збагнути всі наслідки моєї гаданої незграбності, і, крім лайки, він ще й дав мені кілька добрячих ляпасів. Я зовсім розгубився, усвідомлюючи свою невинність і не знав, що думати і що казати. І аж коли те саме сталося вдруге і втретє, я помітив лихий підступ. Мені ставили розбиту миску, і від найменшого дотику вона розсипалася в друзки.